He walked away. بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واسدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللولو والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللولو والمرجان, فيه فيه اللولو والمرجان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والسلام Allahume erine lhaqqa haqqa varzuknet kiba'a va erine lbatile batila varzukne štinaba. Dala nagrade ove naše domaćine, braću Turki i ostali. <coughs> um, što smo vam obučili da se sastanemo ovdje. Bilo bi dobro da i mišala prostorje ostavimo sređenima koje Mareka Čovjek ima dva velika neprijatelja. Njegov nefs, njegova na strast, porivin i šeitanu. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu više govori o neprijateljstvu šeitana nego o neprijateljstvu nefsa. Jer zapravo i sve one mahane ili belaji na koje nas nagovara naš nefs njihov vođa je šeitana on to podstiče i on na to bodri. Već raz ne govorimo općenito o neprijateljstvu šeitana. Ne govorimo općenito o tome. Reći uzimamo samo jednu tačku, a to je osvrt na kuranski ajet iz sure ennahdo, gdje Allah subhanahu wa ta'ala narečuje, da kada hoćemo da čitamo Kur'an, da čitamo Kur'an, da zatražimo kod Allaha utočište od prokletog šeitana. Samo se na tu oblast baziramo. Dakle, zašto nam Allah subhanahu wa ta'ala to traži? Kad govori o nefsu, Allah subhanahu wa ta'ala negativnu stranu našeg nefse duše, spominje u dva ajeta. Inne nefse le emmaratum bisu. U istinu nefs navraća, nagovara na zlo. Zatim, moda uksimu bin nefsi ele uvame. I kunem se dušom koja koja kori sebe. Zatim, slično tome spominje Allah subhanahu wa ta'ala i usuri en nazi'at, wa nehem nefse, ani lheva. Dakle, govori onima koji će zaraditi. I kaže, oni koji, ili onaj koji spriječi dušu od porjeva, od hele, od strasti. Navodi se kod imama Ebu Davuda, Firmitije i drugih, da je Ebu Bek, radiju Allahu anhu, Došao Rasulu sallallahu alaihi wa sallam, hadis prema si imam Ebu Hurera, a Sahih je dakle hadis. Došao je Rasulu sallallahu alaihi wa sallam i kaže Allahov Rasule. Poduči nečemu što ću izgovarati, učiti i jutrom kad osvanem i kad omrknem. Pa moj Rasulu sallallahu alaihi wa sallam rekao, reci, Allahumme alimel gajbi vaš shahadim. فاطر السماوات بالأرض رب كل شيء وملیکه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو جره إلى مصدف قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك ذاك لي قسودان poritelju ili gospodaru nebesa ili gospodaru Bože, ti koji poznaješ gaj i koji poznaješ vidljivo, stvoritelju nebesa i zemlji, gospodaru svega i vlasniče svega. Svedočim da nema drugog Boga osim tebe, tebi se utječem od zla moga nevsa, moje duše, i od zla šeitana, i od njegovog žirka, sučasništva, i da sebi učinim zlo, ili da drugome muslimanu učinim zlo, izgovori o Ebu Bekre, ovu dovu, kad osvaneš, kad omlkneš i kad ideš na spavanje. U dovi se spominje, I zlo nefsa, i zlo Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala zašto naređuje muslimanima da kada hoće da čitaju Kur'an, izgovoruje Elufubillah i neširbana režima. Braćo i sestre, imajte sabora i budite pri sebi. Nadam se u ime Allaha da neće biti dugo, ali će biti, inša Allah, korisno. Da saslušamo kako je Imam Ibn Qajm Aleyi Rahmetullah, Izvukao pouke ili njegovo razmišljanje o mudrostima. Zašto nam Allah subhanahu wa ta'ala to naređuje? Kaže u suri Ennah, ajat 98 do 100. Nakon auzu bin la imi nešajpanu radžim, fa idha karete lo kur'ane, fes taiz bin la Kada hoćeš da čitaš kur'an, ovako prevodi Kada hočeš da čiptaš, da učiš Kur'an, zatrži kut kod Allaha, kod šeitana prokladnika. Innehu lejse lehu sultan alellehina āmanu wa ale rabbi netawakkelu. On nema vlast nad onima koji veruju i koji se na Allaha uslajnaju. Innema sultan hellehine yetawalewunahu vellehinehum bihi musriku. On ima vlast na donima koji ga slede i koji čini koji čini eshift sa njim on nad tim ima vlast dakle kuranski ajeti sure anah Allah subhanahu wa ta'ala ovdje naređuje da zatražimo utočište od šejtana kada čitamo kur'an fa iza qara'ta zanimljivo je blagovje u prošlom vremenu Kada se čitao Kur'an? Zatraži utočište od šeitana prokvetnika, kod Allaha Zuhana wa ta'ala. Dakle, u prošlom vremenu. Zato neki komentatori Kur'ana kažu treba zatražiti utočište kod Allaha od šeitana nakon što smo pročitali kuranske ajete. To je zanimljivo. I zato ćemo se kasi osvrti zašto tako to kažu. Iako je kaksa bila u vrijeme Rasula s.a.a. i ashaba i uleme i većine umete da se treba proučiti to prije nego počnemo čitati Kur'an. Dakle, neke od mudrosti zašto vam Allah s.a.a. ovo naređuje? Obavljate pažnju, braćovi sestri. Hoćemo da klanjamo namaz. Allah nam ne naređuje recepta u dubila ili šetan ređena. Hoćemo da zapostimo. Allah nam to ne naređuje. Hoćemo da udjelimo zekant ili sadaku, Allah nam to nenaređuje, da kažemo Eudhubilahi Mnešaj Pane Režim. Hoćemo da obelimo hač, Allah nam nenaređuje recite Eudhubilahi Mnešaj Pane Režim. Ali kad hoćemo da čitamo Kur'an, Allah nam naređuje da kažemo Eudhubilahi Mnešaj Pane Režim. Jedna jako zanimljiva mesela i korisna, od koje ćemo se Inšala okoristiti. Prvo, šeitan je, braću i sestre, sjestar, da je Kur'an lijek za ono što je u prsima. I zato zna da će taj lijek da iz prosa otrov koji on ubacuje. Zato ne da da lijek dođe na njegovo mjesto. Žeitan zna da je Kur'an lijek za ono što u prsa, a ono što on ubacuje je bolest. Znači, Kur'an je antibiotik za ono što šeitan ubacuje u prsa. I zato šeitan ne da da taj lijek dođe, Kur'an. Ne da da dođe u naše prsa. Zato se bori da roba odvrati od toga. To je prva stvara. Druga stvara. Kur'an je za srce. Ili Kur'an je srž upute korisnog znajnja i svog dobra. Ovo je tovo. Kur'an je srž upute, znajnja i svog dobra koje može da zakupi srce. Da postoji u srcu. Isto što je voda srž za bilje, bojete ovo, što je voda srza bilje, a šeitan je vatra koja spaljuje. Koje bilje lahko izgori? Ono koje suho, koje se sasuši, nema vode koja ga zalijeva. Koje srce lahko izgori? Ono koje nema upute koja ga zalijeva. Zato šeitan zna, A to srce, kad je bez upute, ono je suvo i lako će ga izgorjeti. Ima li razlike između ove i one prve tačke? Repet za prvu tačku. Kur'an je lijek za ono što je A ono što šeitan donosi je bolest. Ako dođe lijek na pravo mjesto, bolest mora da ode. Zato šeitan ne da da dođe lijek. Što kaže drugoj tački, u drugoj mudrosti, Kur'an je za srce, srš, dobra, korisnog znanja i upute. Isto kao što je voda, dobrota za bilje, donosi dobrotu, svježinu, a šeitan je vatra koja spaljuje. Onda kada nema vode, kada je bilje sasluši se, kada uveh Vapra ga lahko izvori. Isto je tako za našim srcem, braćo i sestri. Ako u nebu nema upute, željta lahko čovjeka osvoji. Lahko ga zavede. U čemu je razlika između ovoga, ove druge tačke i prve tačke? Praći, previšite razliku između druge tačke. Ima li razlike? Nema ili ima? ima. Nema. U čemu razlika? Pa u prvom slučaju Kuran istira šeitana, ajmo reći. Aha. Kura, pa se onda ostavio u srcu, pa onda šeitan prva ponov da napadne. Prvo, izgodni ono što je zlo, a u drugom slučaju je ja on stavio, on je u srcu već. U prvom slučaju dakle dolazi lijek da uništi bolest. A u drugom slučaju ostaje lijek da ne da više bolest da se vrati. I to je mudrost na osnovu koje su neki učenjaci rekli, kad čitamo Kur'an, treba proučiti Auzubi lahim neša i upalne rađim i nakon smo čitali Kur'an, da bi ostalo u srcu ono što smo pročitali, da ne ode iz srca. Dakle, jako bitno, jako zanimljivo. Dakle, ono što je, ono što je voda za bilje, koja donosi, dakle, bilju život, braću i sestre, to je Kur'an za srce. Onda kada nema vode, kada je suša, kada sunce osuši bilje, vatra ga lako spali. Kada srce nema Kur'ana, kada nema upute, šejtan ga lako usme. Lako ga osvoji i onda može da pravi, može da pravi od čovjeka ono što što on želi. Treća stvar, trećam odost. Kada čovjek čita Kur'an, prije smo navjeli da se kod njega okupe Meleki. Smo tako rekli. Adi s poslovnika Saralola i Vesela. Odda kada dođu Meleki, čovjek je potpomognut za dobro. Šeitani moraju da bježaju. Jer u biti, braćo i sestre, naše srce poprište borbi između šeitana i Meleka. Kada čovjek uradi dobro tijelo, on ojačava poziciju meleka. Kada uradi hrđavo tijelo, ojačava poziciju šeitana. Znači, kada čovjek čita Kur'an, šeitan zna da dolaze vojske meleka, da slušaju Kur'an. Bračo, rob kada skrušeno čita Kur'an, meleki dolazu da slušaju. Še Kur'an približava Europa i onda slabije pozicija šejtana. Zato šejtan ne da da rob čita Kur'an. Jeznate to sa skupote. Sada je to, to osnova na kojem čovjek bazira svoje vjerovanje, svoju praksu, dakle kompletno kompletan pogled na život. Zato se naređuje nama, pokošemo da čitamo Kur'an, da kažemo auzu billahi minash şeytani da time kažemo šejtanu naš poznac Allah i ujednom ukažemo da mi želimo društvo meleka. Trebaju nam meleka. I time ujačavamo njihovu poziciju. Braćovi sestre, ovo je jako bitno. Nas nekada spopadne vesvese, želite nam o zagovaranje, zavođenje. Braćo srcem, srcem i jezikom izgovorite ovu vjubilajne žetan Tako mi Allaha ako se predamo srcem tim riječima su vjerjenim znamo što je izgovarao. Braćo, šejtan će še, šejtan će še izgubiti poziciju. Reci jedan, put, reci dva puta, reci pet puta, 20 puta, 15 puta, reci 100 puta, reci 1000 puta, da bi leiše van energije. Moraš da daš do stanja, da šejtanu dostanje da te Allah očisti. Je Allaho tu. Jer bez Allahove pomoći i braćo ne može oproti šejtana. Ne može. Jer ko nas bolje poznaje go mi njega? On dobro poznaje naše mahane i tečno zna gdje će nas osvojiti. Zato vjernik traži pomoć od šeitane. Znači, vuče te da odeš u kafanu, vuče te da igraš na automatu, narkockaš, vuče te da svašta gledaš preko internetu, vuče te da svašta pričaš, radiš, reci autobila evni šefane, reci i ponavljaj to. Onlar geltiime oya çağırş pozisyon meleka. A slabiş poziciju şeytana. Dakle, dobro društvo ono te vodi na hayr. Zlo društvo ono te vodi na şer. Onay koprouče auzu billahi neşeytane racim do vodi društvo meleka. Je se priprema na čita Allahov govor. Sedeča, sedeča mudros. Şeytan Kada hoće neko da čita Kur'an upregne sve svoje vojske kako bi roba odvratio od čitanja Kur'ana? Ako to ne može, onda upregne sve svoje snage da roba odvradi od toga da razumije ono što je čitao jer da razmišlja o onome što je čitao. I pogledajte, braću Allahove mjeri, mi, mi smo obavezni da pet puta dnevno Allahom i badeći njim. Obavezni, fars, da klanjamo pet puta dnevno. Znači, pet puta dnevno mi imamo jer razkovor sa Allahom subhanova ta'ala. Jer naš namaz on je faktički naš razkovor sa Allahom subhanova ta'ala. Zamište, recimo, roba klanja namaz i nakon fatije učili ila fukureši, sudu, recimo. Ili elektara ili tebe tjeda. To su sure u kojima Allah govori o nekim detaljima iz prošlosti, o nekim aletima Kurešija, o aminji poslanika sallahu alaihi wa sallame, ebu lehe tu nema dovid, tu nema molenja Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači dakle, mi prosto uspovinemo neke detalje iz prošlosti, iz historije, a klanjamo se subhanahu wa ta'ala. I recimo čitamo ajete, u kojima Allah naređuje da rod bude pokoran Allahu i da sluša roditelji ili čitamo ajete u kojima Allah zabranjuje alkohol ili čitamo ajete u kojima Allah naređuje dobročinstvo inače, dobročinstvo občinitom ili čitamo ajete u kojima Allah subhanahu wa ta'ala naređuje post ili naređuje zakat itd. Znači im sam se kroz nama zbraću i sestrem podsjeća na propise Namaz nije samo tova one. Na teku danas na prevod na namaz, često je to bolje kao molitva. Molitva je samo ti namaz. A namaz je kao da razgovaraš Allahu i neka vrsta konsultovanja, šta treba da radimo tog dana. Znači šejtan zna da rob kada hoće da čita Kur'an, on kuži informacije o tome što treba, šta treba da radi. Zbog toga upože sve svoje vojske da roba odvrati od toga, čita, da čita Kur'an. Ako ne uspije, onda se voli da ga odvrati od razumijevanja Kur'ana. I ovo je česta pojava. Ljudi, braćovi i sestri čitaju Kur'an, ali ništa ne osjećaju. Čitaju Kur'an, ali ništa ne osjećaju. Zašto? Šeitanim, dakle, ne da da se pozabave time. Zatim, šeitan zna da rob, kada čita Kur'an, on se Sashatta sa, sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Postaje Allahu prisut. I Allah subhanahu wa ta'ala pograduje jelagu ona što je opoziciju, a şeyh ne ne ne ne u takvom slučaju, a şeytan to ne voli. I poznato je da je şeytan sin poslanicija Pey Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme trudiоse da dok mene ne ostavlja obljagu da poremeti tu informaciju Rasululla sallallahu alejhi Trudio se trudiose da kupaci u, u srce nešto što nije od objave da poremeti objav da sve nešto što je radio i kod Allahovi i kod Allahovi postanika zatim šejtan ne samo kod Kur'ana nego kod svako dobrog djela kad hoće da ga kurati upeže napore da da ga odvrati od toga je svako dobro odjelo rači i sestre svako dobro odjelo ono donosi nur u srce donosi svjetlost, Je čovjek kada nema svjetlosti, kada živi u tamni, on je svom griješenju. Zbog toga većina ljudi kada griješi, griješi da ih ljudi ne vidi, po tamni, kriju se u mraku. Znači kad čovjek hoće da radi prljave stvari, Krije se od ljudi koristi tamni. Isto tako šeitam, kad zavodi insana koristi tamni, Za ponjeta da ussucu bude nu. Ja svako dobro delo, svako dobro delo donosi sam, donosi insam nu. Kao primer povoga, u nabodi Imam Tikaybodi hadis od Imaama Ahmeda od Sebure radijallahu anhu, da je čuo rasul sallallahu alejhi ve selleme, onaj poznat od asul sallahu anas najpoznati hadis da insanta da hoče raditi dobro djelo kao što je rečo primatanje islama. Žetan mu dođe i da, da prihvatiš islam i dostaviš svoju vjeru i svoju familiju i tako. I onda ga budete da, da, da to ne uradimo. A ako rob prihvati ovaj islam i onda odluči da učini hiđuru radi Allaha, Žetan mu dođe pa kaže da dođeš, da učiniš hiđuru, napustiš svoju domovinu, svoj narod i tako dalje. Onda rob, ako i tu ovaj preskoči, prihvati dakle taj nijed da učini hiđuru, Onda ga šeitan odvraća recimo od džihada itd. Znači nema dobra, a da šeitan vraćuje sestre, ne upliče se rogu, ne upliče se rogu da ga od njega odvrati. Sljedeća mudlost. Kada rog isgovori Eruz u Bilahi Kneše Pane Rajin, kao da daje doznanja, da ono što nakon toga dolazi je Kur'an. Znači, da ono što nakon toga dolazi je Kur'an i da vodi svoj predajama kod imama Ahmeda i drugi da Resul sallallahu alaihi wa sallam nikada nije učio Kur'an u namazu ili van namaza, a da nije proučio Eaudhubillah i Mishaebanirajim. Zato mi već na prvom brakatu, kada učimo, kada supamo namaz, na prvom brakatu uvijek se uči Eaudhubillah i Mishaebanirajim. Jer je tu početak čitanja Kur'ana, učenja Kur'ana da je Resul sallallahu aleyhi wa sallam nikada nije propustio. Da kada hočeta čita Kur'an bilo u namazu, bilo u namazu, a da ne bi pručio je uudhu billahi min šehtanirajim. Lekki pradajama bi govorio je billahi sami il aliim min šehtanirajim min hemzihi wa nefthihi wa Ito bi učio nekada u namazu. To je to su par koristi hikmeta ili mudrosti koje je Imam ibn Qa'im aleyhi rahmatullah kad govori o mudrosti učenja E'udhubi lehmi je šefalni rajim prije čitanja Allahovog govora. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala, braćun sestre, da smo do ovoga koristi. Da oprosti ujehe, da vam se smiluju. I volim ga da sve nas, aj naše domaćene, nagradi, da im podari veličiti ovu mešćidu i da bude mešit koji širi hajr, širi dobro. I molimo subhanu wa ta'ala da se opet okupimo radi učenja Allahove vjere, da se savjetujemo i da budemo od onih koji na Allahovom putu rade i upočio druge. Dao se Assalamu alaikum wa barakatuh. Ar-ridi aš iman Ar-rid vas وصدع بحب القرى تردي يا شبلى ديما ترد وصدع بحب القرى فين حب وفي